بسم الله الرحمن الرحیم ګرامر کې مونږ د تسهیر القرآن جدید کې مونږ دوه اسباق غوېل دي د سرنا د دس سبخونو ک خلاصه هغه بیان کو نو پر سر کې مونږه اور عربی ژبہ کې کم چې حروف داغي تعداد دي نو 28 دي حروف تہجی بیا دا حروف تہجی په مختلفو حیثیتونو سره داغي تقسیم بیا چې کلمنګ داغي نه بعد کتاب شروع کو یو حدیث دی او علوم تعریف کړي دي په سر کې یو د علم نحوه بل د علم صرف او بل د علم البلاغه نو حقیقت د دې کتاب کې دا لري علوم دا به په کې ان شاء الله راځي اگر چې د بلاغت هغه خود د بلاغت په کتابونو کې ذکر کیږي خود صرف او د نحوی حوالې سره په دې کتاب کې قواید دي بیا چې کوم دا دواس باک منغوي لي دي پدیک علوم باندې سبق لفظ د لفظ دوا اقسام یو به معنا لفظ او یو بے معنا با معنا لفظ یعنی هغه لفظ چې داري معنا وی نو هغه کلمه وی ما تاسو ته ویل په نحویر کې هغه کلمه او مفرد دونه ویل شي دی د کلمې دری اقسام دي عربي جبه درې سيزونه جوړه ده یو اسم یو فیل او یو حرف یا به یو لفظ اسم وی یا به یو لفظ فیل وی او یا به یو لفظ اغه حرف وی یاده اسم علامات چونکی دا بتا سو د علامات او نتیجه نه نو ماده اسم او د فعل علامات اغه ذکر کړهل د حرف علامات مونږ ذکر نه کړهل زکه چې بدغه علاماتونه په کم سیس کې نو بسغه حرف دی په کتاب کې هغه اسم دو دا فیل علامات یو ذکر شویو دارنګ د فعل علامات اغم تاسو او سو یو ذکر کړل قد داخل وی سین داخل وی سوف دا د فعل علامات دی د ریم سبق کې منګه پرونه بیا د اسم حوالے سره تفصيلات شروع شو د کلمی چې کوم یو قسم دی د اغه اسم دی د اسم په جنګلو بیا مزید او سو حیثیتونو دا خیا به اسم یا باغه مذکر وي یا د اسم بارے کې د سلور خبرې پیجنل ضروری دی چې اسم دا د جنس په لحاظ سره دی مذکر دی او کوم انس ته دا د اسم یو تقسیم دی د جنس په لحاظ سره د اسم بل تقسیم د اغه عدد په اعتبار سره دا به ان شاء الله من عدد په اعتبار سره نو بیا د اسم درې قسم دي واحد ته تسنیه ده او جمع ده د اسم درېم تقسیم اغه وسعت په اعتبار سره یعنی چې بدې کې څو غنجائش ته خا آیا د لفظ بدې کې افراد ډېر راضی او کنه کم راضی چکه کوم کی افراد ډیر راضی اغه تا نکرو او چکه کوم کی افراد کم راضی اغه تا معرفه وې ناغه بیا د اسم دوه قسمه دي معرفه او نکرہ به مخ خپل اقسام مزید شته دي او صلولرم د اسم باره کې پیجندل داغ اعراب او اعراب ه مشه ده پر د لفظ چکم د خیرنی حرکت والا تاخرنی حرف والا چکم حرکت په اغه تا اعراب ویل کیږي د پورن مونږ د موانث او د مذکر د مذکر او د مؤنث مونږ درې درې قسمونه ویلې مذکر او مؤنث حقيقي د بجاندارو کی وی مذکر او مؤنث سماعي قياسي چパイ کی ته یو رولز د یو قانون و او قاعده د کی عربی نور الفاظ په غیبه نه او یو د سماعي چې پایکه ته د عربو په سمع باندې پته اکتیفاکه چې یغی او لفظ مذکر وي تبو ته مذکر وي او چې یغی او لفظ مؤنث وي تبو ته مؤنث وي لکه بازي الفاظ غمنګه په دې مثالونو غ ذکر کړل د بدن په اعضاء کې چې کوم ذو ذو آزادینو هغه مؤنث استعماليږي او چې کوم یو یو دي یا د دوه سیاو دي هغه مذکر استعماليږي سبق نمبر 3 سب داو پیج نمبر 23 دی 23 دی نند ایسم منبل تقسیم وایو د عادت په اعتبار سره څنګه چې بوصول حدیث کې منګه د شمار په اعتبار سره دراویانو د تعداد په اعتبار سره د حدیث تقسیم وک چاغه سلور قسمت متواتر مشهور عزیز غریب او پای کې منګه دراویانو تعداد ته ګورونو عدد شمارتوي نو د اسم بل تقسيم د عدد په اعتبار سره د بدری قسمه دي واحد تسنيه او جمع واحد تسنيه او جمع دات ساتي واحد تسنيه او جمع دا د اسم علامات دي د اسم علامات دي په فعل کې واحد تسنيه او جمع ني بلکہ دا د اسم علامات دي د دې وژنه دا اسم بل تقسیم د عدد په اعتبار سره په نورو جبو کې صرف واحد جمعی لکه اردو شو پښتو شو انګريزي شو په یوه کې انګريزي کې سنگولر پلورل وی په عربی واحد د ساده چې بدی کې بت درې کالمي جوړه واحد تسنیه او جمع یعنی په عربی کې جمع د تین نه شروع کیږي د دې وژنه په عربی کې ولیکيږي تی اقل جمع اغدریدی سکه وجدا د عربی کې کم اس کم جمع چدن او غد تین نشرو کی نو اسم کې متعلق معلومات نمبر دو اسم کې متعلق یې جاننه کې و اسم واحد ہے تسنیہ ہے یا جمع ہے عادد کہلاتا ہے کنتیدا عادد کیلئے خاص د واسانه دی عدد کے لحاظ سے اسم کی اقسام واحد تصنیع جمع و دیکی چکم اگا انٹرسٹنگ سیز دے او کم بانے لگ توجہ پکار دا نو اگا بیاد مخ کی اقسام رازی دے جمع اغدر ضروری دی واحد سنگولر ایسا اسم جو ایک کے استعمال ہو مثلاً القلم ایک قلم الکتاب و ایک کتاب الساعہ ایک گڑی تصنیہ دول ایسا اسم جو دو کے لیے استعمال ہو عربی زبان میں تصنیہ بنانے کے لیے ہر قسم کے واحد واحد اسم کے آخر میں الف اور نون کے نیچے زیر کا اضافہ کر دیا جاتا ہے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے لکدان مخ کی مثال نہ وئی خود وی صرف دلتا د الف او د مثال ورکړې ده ور سره وبکی زدا یو ایڈ کم تاسو سره دلتا اولی کئ یا ځان سره نوٹ کئ چې د الف نون دارازی الف او د نون د لاندې دا دارازی په حالت رفعی کې حالت رفعی یعنی د رفع حالت کې د حالت نسبی او د حالت جرری کی یا او نون راضی یا او د نون دلان دے زیر دی صرف یو ذکر کړي چونکه دا د ابتدائی طلباو د لپاره کتاب دی نو بس صرف ماغه یو ذکر کړي دی ا غبل نه دی ذکر کړي اگر چې د ټول معنا دو راضی لکه مثلا خ... القلمو سے القلمان ازګوري د قلم سره الف نون دایولګو دنون دلان د زیر د قلمانی خ ال کتابو سے ال کتابانی دو کتابه ق الساعه سے الساعتان دو ګړیاں دارنګ الرجلو سے الرجلانی خو بتا سوای داز ک تما سر کی ویلی چی د واحد په اخر کی الف او دنون دلان د زیر او یا یا او دنون دلان دی زیر ادوانا لگتاسو قرآن کی زیب زیب وائی ودرب لهم مثل الرجلینی وصلت رجلینی دی وصلت دلام نواد یا نون دی یا او دنون دلان دی زیر نداسو وسباغ ازی که اصل کی آغا حالت نزبی کی دی حالت نزبی کی <coughs> بدی وځنه دا دوه اړه بیات حالت رفعي نسبي او جري داو خیر په درس منګه سره لدې ډیسکس کوو هم خو ان شاء الله مخکي به پرورو په خپل لا اغه پوي شي حالت رفعي د رفع حالت په نحو کې مرفوعات شي منګه وایو چې کم کوم سيزونه اغه مرفوع راځي نو فاعل همیشه مرفوع وی فاعل بنے مرف راضی یعنی پای پیش راضی لکه جاءنی زید و زیدن د جا د پارا فاعل ده نو زیدن مرفود ده دال بانیو ګری د بدی بانی د رفی علامت ده خ مبتدا همیشه د پارا مرفوع وی و زیدن قائم و زیدن دلتا مبتدا ده مبتدا همیشه د پارا مرفوع وی خبر هميشه د فارم مرفوع وي قائم دا رفدا مفعول ما لم يسمى فاعلهم ته چنايب فاعل وي قران کې زي په دې موږ په درسونو کې کی ذکر کیږي کی دا فلان کې د دې نائب فاعل ده اي ته مفعول ما لم يسمى فاعلهم وي ناغه مرفوعي يعني صرف فاعل مرفوع نه بلکې د فاعل نه علاوه مبتدا خبر مفعول ما لم يسمى فاعله ده ان حروف مشبه بالفعل چې کوم خبر وي هغه مرفوي دارنګه د دا افعال ناقصه چې کوم اسم نحو کی ساعت دی هغه مرفوي نحوه کې تقریبا سئث مرفوعات دي او دارنګه منصوبات پکې دولسه راځي نو دو دا به ان شاء الله تعالی بیا په پای کې ذکر کو مخکې په کتاب کې راځي ودل تا صرف دا نوٹ که ځان سره چې دا واحد په اخر کې الف نون دلاند زیر او د یا او د نون دلاند زیر چې دا راشی نو دا تسنیوي لك الرجل سے الرجلان دارنګي ال امراه سے ال امراتان دارنګي ال ولدو سے ال ولدان البنت سے البنتان مشركون سے مشرکان اصاجدو سے اصاجدانی اوز گوری پا دی مشرکن کی مشرکن سے اگر اگرچه دا با منگ پا بل سبق کی ذکر کو خو مشرکن او دا گوری دا نکیره دا اوز که دا المشرکو وی نبیابا دا نکیره پکنه نو چې د الفلام نا غیر ذکر جی نو آغا نکیره وی خو اوز گوری تا استقبادی که نکیرخ کاری چه دا کاف بانی تنوین دی دا نکره دا او زد دې چې کومه تسنیه ده مشركانی دو مشرک نه پای کې خود نکری علامت نخ کاری تنوین مدی وجن یا ساتي چې بغیر د الف لام نه ده د الف لام تعریف نه نقطانه وسړې ته پوسو کې د مشرك کن مشركانی زیشه ده د معرفت کنه کې ردا نو ته وته د نکردا زکه بغیر د الف لام نه دی ښه دا ریا ساجدوسه الساجدانی خوز کدا ساجدن شی نبیانکی رشوہ او ساجدن نکرا تسنیا ساجدانی بغیر دا لفلامنا دو سجدہ کرنے والے دارنگی ان نبیو سے ان نبیانی او دا اصاحرن لکلے دے اصاحرن تکنے دے دا پرون تا سویلو چا لفلام او نکردانی اوزے کی گی زکا لفلام د معرفی علامت تے او نکرده تنوین چیده نوغه ده نکری علامت ته د په کتاب کې دا کم باز زینو کې دا غلطیاں نه دي د دې اصلاح کويخه دا الصاحرو ده خدای رنګي از دی از زوج نه ده ښه از زوج او از زوج از زوجانی عینن سه عینانی دارنگی اششفتو سے اششفتانی الملکو سے الملکانی برحان ان سے برحانانی قرآن کی مرازی دارنگی المسلمتو سے المسلمان تانی داتا دسم ویلیشی چیار رحالت نزبی کی وی القلمو سے القلمینی القتابو سے القتابینی چک ذ قدام من چلون بني دا او ویله دا په حالت رفع کی دي حالت رفع کی او دا چې اوس کم دینو ایسا اسم جو دو سے زیادہ کے استعمال ہو جمع کی اقسام دا ضروری دی جمع سالم او جمع مکثر بانزان پویا کی جمع مکثر دی ته سالم د لفظ نخکاره دا چپای کی بد واحد اغه سٹرکچر دا واحد بنا وبگینی ماته شوی بلکی اغه واحد با بالکل پم غخل شکل بانے پر جمع کی موجود وی او مکسر د سالم اپوزیت دی متضاد دی مکسر د کسر نه دی کنا کسر وای ماتولو تا لکه څنګه چې موږ وایو قران کې کله چې موږ د رضات خبره کوو چې کله یو قران کله عدد ځ زی... کامل عادت ذکر کوي او کله کسر ذکر کوي یعنی یو نیمګړی عدد نو کسر وای مات شوي تا چې کله پکې د واحد اغا شکل اغا مات شوي او په جمع کې دپدی پوهه شي دا جمع دا مکثر دا د پیج نمبر 25 باندې د نبی مثال ورکړي چې د نبی جمع سالم هم راضي او د نبی جما مکثر هم راضي نبی یون کی جمع سالم نبیونا اسکو تاسو د نبی جون جما وګوري نبی جون نو په نبی جونا کې بالکل اغد واحد چه شکل دی اغم پا نبی جمع که موجود دی پا نبی یون که اول نونو نون دا پاس زبرو دارنگی با دلان دی زیرو اور پسی باونو با دلان دی زیر او بی یا واد یا دا پاس شده اون دا سٹرکچر دا, دا نبی پا نبی یون موجود دی نبی یون نون با یا او بی پا خیره که اصرا ینی هغه د واحد چې کوم شکل دی هغه مات شوی نه دی ودي وځي نه ته جمع سالم, ہوئی. جمع سالم آگا جمع اگا ہوئی. او جمع سالم هغه جمع ده چې پای کې د واحد اغه شکل اغم پکې موجود وي او جمع مکثر سدا او د نبی جمع مکثر انبيادا انبيا اوس ګوره په انبيا کې سر کې حمزه راغلی ده حالانکه په واحد کې حمزه نشته او د نون مخ کې د سر حرف نشته لیکن په انبيয়া کی پجمه کی یو ګوري د نن نمخ کی حرف امراغه لیدې خپل ادا زبیا هټیک دا ها اغه حركاتم پکې دا غشي وی بدل شي وی دي په یون کی د نن د پاسا زبر او پدی کی نون ساکن دي اې کی د نن د زیر پدی کیم د نن د زیر او زبر هل دا نور خو اغه د واحد چکم شکل اصلی اصلي اغه ماتشه دارنګه بل مثال د کافرون ورکړي د کافرون د کافر جمع سالمه کافرون اوس په کافرون کیو ګوره واحد موجود دی کافرون اخر کیو جمع شوي دی جمع شوي د جمع سالم بوي او د کافرون جمع مکسر څه دی د بالکل هغه د واحد شکل پکې مات ځکه پې کی په کافرون کې اول کاف دی بیا الف او اوبدی کہول کاف تے بیا فادہ نو دا واحد اغه شکل پک مات شوی دی نو دا آسان الفاظ کی جمع سالم او جمع مکسر جمع کی اقسام جمع مکسر او جمع سالم جمع مکسر بروکن پلورل یعنی اغه پلورل چې پای کی واحد بروکه وی مات شوی وی جس جمع کا واحد ټوټ جائے او جمع کو جمع مکسر کته ہیں مکسر کا لبزی معنی ټوټا هوا جمع مکثر کی اقسام جمو مکثر عاقل اور جمو مکثر غیر عاقل جمع مکثر عاقل یعنی چې د عاقل جمعوي عاقل څوک دی خو انسان دی پیره دی فرشتدا دی عاقل دی اقل او شعور رکھنے والے او جمو مکثر غیر عاقل چې هغه عقل من نه لکه مثلا د کتاب جمع کتب دی اوس کتاب څو ذویل عقول خو نه دی ذویل عقول شي یو بیجان سیس دی نو جمع مکثر اقسام جمع مکثر عاقل او جمع مکثر غیر عاقل لقد عاقل بجمع کی عاقل میں رجلن کی جمع رجال او سگور بدی کی در رجل چکمغا بنا دغه پک ما تشوی در رجال پای کی در حروف او بدی کی سلور دی د جیمو د لام منس کی الف ہم اضافہ شوی دی دارین ی د دا امرات جمع نسار غلدا او د غیر اخر مثال کتاب کی جمع کتب کتابن کی جمع کتب نداس د جمع دا مکسر غیر عاقل نهټ جمع مکسر کی کوئی علامت پہچان نہیں ہے یعنی د دې لپاره صدا سی یو خاص صغه نه ذکر چیر په بی وزن راشی نو طبلقه بس اغه واحد تغورا کله واحد اغه بنای ما تشوی یعنی اغه جمع ته داغه واحد غورا ک واحد دا واحد اغه استراکچر او دا واحد بنا په جمع کې موجود وی نو په دې پوهې جمع سالم ده او کنو وی موجود نو یاد ساته بس اغه جمع مکثر ده عاقل سے مراد اقل او شعور رکھنے والے انسان فرشتي او جنات شامل ہیں جمع مکثر عاقل کی مثال ہیں. نور مثالونه ورکړی دی لک ار رسولو سے ار رسلو او زګورې دا ار رسوله هغه چکم د واحد دی ار رسل کی هغه مات دی یعنی اوس ک ار رسولون د دی جمع راتلې مثلا بیا دا جمع سالم وي خو ار رسلو دا جمع مقص یعنی اگر چی پر ار رسلو کی کم چی هغه د واحد نه حروف دی لاغینه کم شوی دی لگد کتاب جمع کتب کتابن کی سلور حروف او پ کتب جمع کی دري حروف تی او یاد ساتي چې غد واحد بنا پر هر شکل مات شي نو ک حروف زیاد شي او کم شي خو چې د واحد اغه سټراکچر پ کې مات شوي رې نو پدی پېښه چې دا جمع مکسردا خر رسولو سے رسولو النبیو سے الانبیا الفخیرو سے الفقرا يكشوا عبدن سے عبادن النفس سے الانفس داري الولد سے الاولاد لا جمع مکسر اقسام دي غير عاقل سے مراد کی انسان فرشتے اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق ہے جمع مکسر غیر عاقل کی مثال مخهوبید کتابن مثال ورق مزید مثالونا لكالمسجدو سے المساجد نهرن سے انهار بابون سه ابوابون شهرون سه اشهرون خالیوم سه ال دام دی دانگی المالو سه الاموالو قلبون سه قلوبون عینون سه اعینون لسانون سه ال سنتون نا تاس تما مثال ویلیو چه پا ال سنتون که دا الافلام دا حقیقی دی تاسو دا اونوائی چیرا ال سنتون کی دا او گورا الافلامم یوزیشو ویدو نکیرم پک یوزیشو ودا دات ساته الف لام دا الف لام د تعریف نه دی د معرفه بلکه دا ال سینتون کی الف لام دا حقیقی دی ودي وجنه پاخره کی نکیره ټیک دی ال سینتون مخی لیکلی دی ال ال کا حصہ ہے جمع سالم یو خو جمع مکسر و بروکن پلورل او جمع سالم ساؤنڈ پلورل یہ پای کہ واحد اغه بنا نه مات شوی جس جمع کا واحد اپنی اصل شکل میں جمع کے اندر بھی صحیح سالم موجود رہے وہ جمع سالم ہے جمع سالم اقسام جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم نوٹ جمع سالم عموما اس میں صفت کی ہوتی ہے یعنی دا اکثر صفت بطور باندرازی یعنی دیدی موضوع بخا مخا و عبارت کی ذکر ہوئی لگا مثلا رجال المسلمون مسلمانان صڑی دارنگی نساء و مسلمات مسلمانان قضی مسلمن کی جمع سالم مسلمون اور فاسقون جمع سالم فاسقون وګورئ د مسلمون کی امغه مسلمن د واحد اغاصل شکل په کی موجود دی او فاسقون کی د فاسقه اغاصل شکل هغه اغا موجود دی جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم کی آخر میں حالت رفع میں واو نون آتا ہے حالت رفع میں واو نون آتا ہے اور حالت نصب اور جر میں یا نون آتا ہے لیکن نون کے اوپر زبر ہوگا تصنیه او دجمع فرق دا ہے خه په تصنیه کې تاسو پتیره پونه ویلی چې په تصنیه کې الف نون په اخر کې او یا نون او د نون د لاندې بزیر ویلتا او دلتا جمع سالم کی چې کم په حالت نذب کې یا نون راو نو د نون د پااسسه به بر و لکه بدی کی ته و مسلمینا نه مسل نه اوورې په یا نون راغلی دی لیکن د نون د پاسهه زبر دی اوس د مسلمون نهته ت ی څ ممس د یا نون را په کې او نون د لاندې بیر او چې کله جمع نو مسل می یا انون بواخرہ کی راضی ود نوند پاسہ با زبروی دا نہایت آسان خبری دیخبار حال دی سرا مسلسل ی او تعلق بلرین و البا ذہن تدا خبره بلخ بخطلب بل اوت سوچ کی انشاء اللہ تعالی سگران خبر نہ دفا ز ان شاء اللہ دا جمع مذکر سالم ددی مبارک انشاء اللہ نور با سبب وای که کوم المغرب خپل دا دغه کول شي نو سګران نه ده صرف دا مثالونه دي خپل امتاسو ویلی شيخه ګینه موږ سبا ان شاء الله تعالی دا او ایو رضوس اصول حدیث دا